a núvol de fum Una salutació de qui us parla sóc Jaume Monsant i escoltes Ràdio Mollet al 96.3 de la FM també per internet a 3 www.radiomollet.com o per la TDT També pots visitar el bloc del programa núvoldefum.blogspot.com i allà trobaràs els podcasts i informació ampliada de tot el que parlem. Comencem la cinquena edició de Núvol de Fum parlant de, i escoltant a Cello Plus Laptop. No és el primer cop que sonen aquí al programa, ja els vam tenir un cop, però avui repassarem aquest primer treball de llarga duració titulat Parallel Pads i que han editat recentment en el segell Envelope Collective". Cello Plus Laptop és un projecte en col·laboració entre Edu Comellas i Sara Galant i, tal com indica el seu nom, doncs gira entorn al so del Cello i a la seva manipulació i també a la manipulació digital d'elements, sobretot gravacions de camp per part d'Edu Comellas. Escoltem ja un tema d'aquest treball, d'aquest Parallel Parts, titulat Remaining Parts of a Shipwreck. meaning parts of a shipwreck wreck és el tema que estem escoltant de Cello plus Laptop, extrait d'aquest primer treball titulat Parallel Paths Edu Cumelles és fonografista, artista sonor, responsable del Segell Audio-Talaia, ha participat i organitzat events relacionats amb la música experimental a València i està ficat a tota mena de saraus relacionats amb l'electrònica experimental. Sara Galán, per la seva part, treballa en el seu projecte personal Incidències, on explora les possibilitats gestuals del xellista a través del dispositiu Kinect. Xelo Plus Laptop han participat en alguna recopilació, com per exemple la d'escala 2.3 que ja vam escoltar el programa, i han publicat també algun directe, com per exemple el de Col·lección de emociones. Aquest treball, Paral·lel Pats, que acaben d'editar al segell Envelope Collective, el podreu aconseguir a través de la web del segell, envelopecollective.org, ha un preu de 8 euros en format físic i 5 euros en digital. Escoltem una altra de les peces que formen part d'aquest treball Shoreline. Aquesta és la música de Cello Plus Laptop. Hem escoltat un parell de temes del seu primer CD, Parallel Pads, editat pel segell Envelope Collective. I ara, des de València, viatgem fins a Mèxic per escoltar la música de Manrico Montero. Investigador independent especialitzat en bioacústica i biosemiótica ha realitzat diverses investigacions treballant al camp de la comunicació entre els animals, eh, una d'aquestes investigacions, paisatge sonoro de aves aquàtiques. Escoltem una peça que editava la recopilació que celebrava els cinc anys del segell SeEM, umbral número 2. Manrico Montero, umbral número 2, i ens arriba, com dèiem, des de la recopilació que celebra els 5 anys del Netlabel Sem. Continuarem escoltant la música de l'alemany Félix Gebhardt, un artista de Berlín que treballa en els camps de la música i de la fotografia. Aquest, de fet, és el seu primer treball en solitari dedicat a l'experimentació electrònica titulat Early in the AM i editat per Audio Grumet en la seva referència número 64 aquest passat setembre. Les peces que formen part d'aquest treball, titulada Mudder Butter. aquesta és la música de Félix Gebhardt, amb aquesta peça titulada "Moder Watter. I tornem cap a Espanya per escoltar aquesta peça de Crisopa, titulada Las Membrane, Crisopa és el projecte musical de Santiago Lizón, des de Madrid. Ha publicat habitualment en el Labels, tot i que acaba d'editar un CD amb un segell comercial sota el nom de Biodance. Santiago Lizón és també un dels presentadors del programa de ràdio sobre netàudio, carga-descarga, d'escàner FM programa que presenta juntament amb Ángel Galán i Juan Prietó. Crisopa estarà actuant el 10 de novembre eh, dintre del festival Mira aquí a Barcelona en l'espai de la fàbrica de creació Fabra i Coats. Escoltem aquesta peça, Last Membrane. membrane de Crisopa, un tema de 2010 editat per Scala Red. I aquesta setmana tornem a parlar de Mystified. Eh, gràcies a un altre treball que acaba de publicar, ja hem comentat que és un artista molt prolífic, té gairebé 200 àlbums publicats, un centenar de col·laboracions amb altres artistes i, bé, últimament sembla que està traient EPs de molt curteta d'oració i dedicats a diferents, a diferents coses. La setmana passada escoltàvem un tema d'un EP que dedicava a la música country, a la cultura country, i ara acaba de publicar un altre treball, en aquest cas dedicat al reggae, un treball titulat Deputy in Dab i escoltem una de les seves peces, Dab Plate 2. aquesta és la de construcció en clau d'àmbit que fa Mystified, Thomas Park de la música reggae I avui arribarem a la fi del programa, d'aquest cinquè programa de Núvol de fum, amb aquesta peça, aquest remix, que fa Buru sobre un tema de Atrio Serenade, un artista xilè que acaba de reunir algun dels seus amics per fer doncs, aquest treball on cadascú reinterpreta una peça titulada En, amb eh, un remix. Aquest treball que consta doncs, això de cinc remixos que ronden els 15 minuts cadascun i cadascun doncs, eh, afrontat des d'un punt de vista diferent, ja sigui des de l'àambient, el dron o l'experimental, el da tempo o, com és en aquest cas, el technodaAb. Escoltem, doncs, aquesta peça, Atrio Serenade en Borussiaca Dabtecno Remix. Escultem Atrio Serenade y esta peça titulada EN con un remix de Borussiaca. Un tema y un trabajo publicat por Organic Acoustic Net Label. D'aquesta forma arribem a la fi del programa d'avui i abans de despedir-me us haig d'anunciar que per la setmana que ve, dia de difunts, tindrem un programa molt especial, un programa de Halloween, on passarem molta por escoltant música. Eh, serà un especial dedicat al dark ambient i als sons més foscos eh, de l'electrònica i de l'experimentació. Doncs m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, que ens tornarem a veure en aquest programa especial de Halloween amb la música d'Arc i la música més fosca de l'escena Net Audio. Mentrestant, us convido un cop més a visitar el blog del programa núvoldefum.blogspot.com i des d'allà, doncs, repassar i escoltar els podcasts i també accedir a tota la música que hem escoltat. També podeu escoltar els podcasts, com sabeu, a través d'Audiotalaya a audiotalaya.net. Sense més que dir-vos de moment, ens tornem a veure doncs la setmana que ve i que passeu una molt bona setmana i que sigueu molt feliços. <fixi>